Capitolul 61 După aceea o văzut în fiecare zi. Își l obiceiul de a se duce la localul ei pentru dejun, dar Mildred nu-l lăsă. Îi spuse că fetele au început să vorbească pe socotala lor, așadar trebuia să se mulțumească să ia doar ceaiul acolo. Dar întotdeauna se mai învârtea prin cartier ca să o poată conduce la gară. O dată sau de două ori pe săptămână luau cina împreună. Îi dădea mici cadouri, o brățară de aur, mănuși, batiste și altele asemenea. Cheltuia mult mai mult decât îi dădea mâna să o facă, dar nu se putea stăpâni. Ea nu-și manifesta afecțiunea decât când primea ceva andar de la el. Cunoștea prețurile tuturor lucrurilor și recunoștința ei era direct proporțională cu valoarea cadoului. Lui nu-i păsa, era prea fericit când îl săruta ea din proprie inițiativă, ca să-i mai pese cu ce preț a obținut această manifestare de bunăvoință. Constată că duminicile petrecute acasă îi se par plictisitoare, așa că pleca dimineața la Herne Hill, se întâlnea cu ea în capul străzii și se ducea cu ea la biserică. Îmi place să mă duc odată pe săptămână la biserică," zicea ea, și pe urmă asta sună bine, nu?" Apoi ea se întorcea acasă și lua masa, în timp ce el mânca ceva la un han, iar după amiază se plimbau împreună în parcul Brockwell. Nu prea aveau ce să-și spună, așa că Filip, chinuit de spaima că o plictisește, ea se plictisea foarte repede, își storcea creierii să găsească un subiect de conversație. Își dădu seama că plimbările acestea nu constituiau o distracție pentru niciunul din ei, dar cum nu putea suporta gândul de a o părăsi, se străduia din răz să le prelungească, încât până la urmă Mildred obosea și se enerva. Filip știa că nu ține la el și încerca să smulgă de la ea o dragoste care, după cum îi șoptea propria lui rațiune, nu era câtuși de puțin în firea ei. Temperamentul lui era rece, nu avea niciun drept asupra lui Mildred și totuși nu se putea împiedica să fie pretențios. De când devenise mai intim cu ea, se stăpânea din ce în ce mai greu. Adeseori era și fără voia lui îi scăpau observații jignitoare. Se certau mereu și ea nu vorbea câtva timp. Filip ceda imediat și începea să facă sluj în fața ei. Lipsa lui de demnitate îl supăra până și pe el. Vedea roșu înaintea ochilor când Mildred vorbea cu alt bărbat în local și din pricina geloziei își ieșea cu totul din fire. O insulta în mod intenționat, pleca din local și, după aceea, avea o noapte de nesomn, frământându-se în pat și oscilând între supărare și remușcări. A doua zi se ducea la local și își cerea umilit iertare. Nu te supăra pe mine, îi zicea el. Te iubesc atât de mult încât nu mă pot stăpâni. Într-o bună zi o să mergi prea departe, îi răspundea ea. Filip ținea morțiș să se ducă la ea acasă pentru ca singurătatea și atmosfera de intimitate să-i ofere mai multe avantaje în relațiile cu ea decât aveau bărbații pe care Mildred îi cunoștea întâmplător în timpul orelor de serviciu. Dar ea nu vrea să-l lase. Lui tanti o să-i se pare ciudat. Filip bănuia că refuzul ei se datorește numai dorinței fetei de a-l împiedica să facă cunoștință cu mătușa ei. Mildred i-o înfățișase drept văduva unui liber profesionist. Asta reprezenta pentru ea emblema distinției. Și era probabil stânjenită din pricina faptului că biata femeie nu se prea putea lăuda că ar fi distinsă. Filip și închipui că în realitate trebuie să fie văduva vreunui mic negustor sau meseriaș. Știa că Mildred e snoabă. Nu găsea însă niciun mijloc prin care i-ar fi putut da de veste că nu-i pasă dacă mătușa e o femeie de rând. Cea mai gravă ceartă dintre ei se iscă într-o seară la cină, când Mildred îi spuse că un bărbat a invitat-o să meargă cu el la teatru. Filipă-l și fața lui se înăspri și se posomorî. Sper că nu o să te duci," întrebă el. De ce să nu mă duc? e un tip foarte drăguț, un adevărat gentleman." Te pot duce eu oriunde vrei, dar nu e același lucru. Nu pot să ies mereu numai cu tine. Și pe urmă m-a rugat să fixez chiar eu ziua pe care o vreau." Așa că am să mă duc într-o seară când nu ies cu tine. Pentru tine nici nu o să conteze. Dacă ai avea puțină decență, dacă ai avea puțină recunoștință, nici nu ți-ar trece prin cap să te duci. Nu înțeleg ce vrei să spui cu recunoștința. Dacă vorbești de lucrurile pe care mi le-ai dat, poți să ți le iei înapoi oricând, că eu n-am nevoie de ele. Glasul ei căpătă tonul de cață pe care le avea uneori. Nu-i prea mare distracție să ies mereu numai cu tine. Tot timpul nu face altceva decât să mă întrebi, mă iubești, mă iubești, până mi se face greață." Filip știa că e o nebunie din partea lui să-i pună mereu această întrebare, dar nu se putea stăpâni. Îmi place foarte mult," îi răspundea ea. Așa puțin? Eu te iubesc din adâncul inimii. Uite, mie nu-mi în fire să spun atât de mult." Dacă ai ști ce fericit, m-ar face un singur cuvânt din partea ta. De, eu zic întotdeauna că oamenii trebuie să mă ia așa cum sunt și dacă nu le place, n-au decât să se ducă să se plimbe. Dar uneori Mildred se exprima încă și mai limpede și când îi punea el întrebarea aceea șablon, îi răspundea. Ah, nu mai începe iarăși cu asta. Atunci Filip se sunfla și nu mai scotea o vorbă, o ura. De data asta Filip îi spuse. A, mă rog, dacă așa gândești tu, atunci mă mir de ce mai catadixești să ieși cât de cât cu mine în lume. Poți să fii sigur că nu eu ți-o cer, dar tu mă silești să o fac." Asta era o jignire cumplită pentru mândria lui Filip și el îi răspunse turbat. Ți se pare că sunt bun numai să-ți plătesc mesele și biletele de teatru când nai ai pe altcineva și de-ndată ce se ivește altul, pe mine mă trimiți la naiba." Mulțumesc frumos, dar să știi că m-am săturat să fiu doar mantat de vreme rea." Nu dau voie nimănui să-mi vorbească așa. Am să-ți arăt eu câte nevoie am de mesele tale împuțite." Se ridică, își puse jacheta și plecă repede din restaurant. Filip rămase mai departe. Se hotără să nu se miște de acolo, dar nu trecură nici zece minute și sărie într-o birjă pornind pe urmele ei. Își zise că Mildred o să ia omnibuzul până la gara Victoria, așa că putea să o ajungă acolo. O văzu pe peron, fără ca ea să-l observe, și merse în același tren cu ea până la Hern Hill. Nu vroia să-i vorbească până ce nu găsea singură pe drumul spre casă, când nu-i mai putea scăpa. de îndată ce dădu colțul din strada principală, mai luminoasă, mai umblată și mai zgomotoasă, o ajunse din urmă. Mildred o striga el. Fata continuă mersul nevrând, nici să se uite la el, nici să-i răspundă. O strigă din nou. De-asta dată se opri și îl înfruntă. Ce mai vrei? Te-am văzut învârtindu-te prin gară. De ce nu mă lași în pace?" Îmi pare tare rău. Nu vrei să ne împăcăm?" Nu. M-am săturat până în gât de toanele tale și de gelozia ta. Nu țin la tine, n-am ținut niciodată și nici nu o să țin vreodată. Nu mai vreau să am de-a face cu tine." O porni repede mai departe și Filip se văzu zusilit să se grăbească pentru a ține pasul cu ea. Tu nu-mi treci nimic cu vederea," îi zise el. E foarte ușor să fii vesel și amabil când nu-ți pasă de nimeni. Dar e foarte greu când ești îndrăgostit nebunește ca mine. Fieți milă de mine. Nu-i nimic dacă nu ții la mine. La urma urmei, dacă asta e în firea ta, n-ai ce-i face. Eu nu vreau decât să-mi dai voie să te iubesc." Fata vedea de drum, refuzând să-i vorbească și Filip constată cu disperare că au mai rămas numai câteva sute de metri până la casa ei. Atunci se înjosi și mai rău. Îi spuse pe nerăsuflate o poveste incoerentă despre dragoste și penitență. Nu mai de data asta să mă mai ierți și-ți făgăduiesc că nu o să mai ai niciodată să te plângi de mine în viitor. Poți să ieși în oraș cu cine vrei. Eu o să fiu fericit dacă o să vii cu mine numai când nu ai altceva mai bun de făcut." Fata se opri din nou pentru că așunseseră la colțul la care se despărțeau întotdeauna. Acum poți să pleci, nu vreau să vii până la poartă." Nu plec până nu-mi spui că mă ierți. M-am săturat până peste cap de toată povestea asta." Filip și o clipă. Instinctul îi spunea că ar putea să rostească niște vorbe capabile să o miște cât de cât. Dar aproape că-i veni rău din pricina efortului de a le spune... Ești crudă cu mine pentru că eu trebuie să îndură atâtea supărări. Tu nu-ți dai seama ce înseamnă să fii infirm. Bineînțeles că nu mă placi. Nici nu mă puteam aștepta la așa ceva. Vai, Filip, n-am vrut să spun asta," îi răspunse ea repede și glasul i se frânse din pricina compătimirii. Doar știi că nu-i adevărat." Acum Filip început să joace teatru, vorbind de cu glasul scăzut și înnecat de lacrimi. Nu." lasă că am simțit eu," îi răspunse el. Îi luăm mâna întra ei și se uită la el cu ochii înlăcrimați. Te rog să mă crezi că pentru mine asta nu contează câtuși de puțin. La piciorul tău m-am gândit numai în primele zile, dar după aceea am și uitat de el." Filip păstră o tăcere mohorâtă, tragică. Ținea mult ca ea să-l socoate copleșit de emoție. Doar știi că îmi place foarte mult, Filip, numai că uneori ești tare obosit. Hai să ne împăcăm." Întinse buzele către el și Filip o sărută îndușurat. Acum ești iarăși fericit? Grozav!" Mildred îi spuse noapte bună și porni repede pe strada ei. A doua zi Filip îi duse un cesuleț ca o broșă pe care și-l putea prinde de roche. De mult tângea Mildred după așa ceva. Dar peste vreo trei-patru zile când îi servi ceaiul, Mildred îi spuse. Ți aduci aminte ce mi-ai făgăduit de ună seară?" Ai de gând să te ții de cuvânt, nu?" Da." Filip înțelese exact ce vrea să spună și aștepta cuvintele ce aveau să urmeze. Pentru că astă seara am să ies cu domnul acela de care ți-am vorbit. Bine, îți urez petrecere frumoasă." Dar nu te super, nu?" De data asta Filip se văzu în stare să se stăpânească perfect. În aș putea să zic că e o mare bucurie pentru mine," zâmbi el. Dar n-am de gând să mă fac dezagreabil, dacă mă pot opri. Mildred era foarte emoționată în privința escapadei și se arăta dispusă să vorbească liber despre ea. Filip se întrebă dacă o făcea numai pentru alnecăjii sau pur și simplu din pricina firii ei împietrite și nepăsătoare. El avea obiceiul să-i scuze cruzimea, zicând că e proastă și că nici măcar nu-i trece prin minte cât de mult îl rănește. Nu e prea distractiv să fii îndrăgosti de o fată lipsită de imaginație și de umor, gândi el ascultând. o Absența acestor calități la Mildred îi dădea un motiv să o ierte. După părerea lui, dacă nu și-ar fi dat seama de asta, nu i-ar fi putut găsi nicio scuză pentru durerea pe care i-o pricinuia. A luat bilete la Tivoli, zise Mildred. M-a întrebat unde vreau să merg, și eu am ales teatrul ăla. Și o să luăm cina la Cafe Royal. Îți zice că e cel mai scump restaurant din Londra. E un gentleman în toată puterea cuvântului, gândi Filip, dar strânse din dinți ca nu cumva să rostească vreo vorbă. Filip se duse la Tivoli și o văzu pe Mildred cu însoțitorul ei, un tânăr cu fața netedă, cu părul lins și cu aerul îngrijit al unui voiajor comercial. Erau așezați la parter în rândul doi. Mildred purta o pălărie neagră cu boruri mari și pene de struți, care îi ședea foarte bine. Îl asculta pe cel ce o invitase cu zâmbetul acela calm, pe care Filip îl știa foarte bine. Mildred nu avea pic de vivacitate în expresie și era nevoie de o farsă ieftină ca să-i stârnești râsul. Dar Filip vedea că o interesează și o amuze conversația. În sinea lui își spuse cu amărăciune că partenerul ei spilcuit și jovial, era foarte potrivit pentru ea. Firea ei apatică o făcea să aprecieze oamenii zgomotoși. Filip era pasionat de discuții, dar nu avea talentul de a face conversație de salon. Admira hazul gajat pe care îl aveau unii din prietenii lui, de exemplu Lawson, iar faptul că se simțea pus în inferioritate îl făcea timid și stângaci. Lucrurile care îl interesau pe el o plictiseau pe Mildred. Ea voia ca bărbații să-i vorbească despre fotbal și despre cursele de cai, pe când el nu se pricepea nici la una, nici la alta, și nici nu cunoștea cărligele acelea care stârnesc râsul de îndată ce sunt rostite. Cuvântul tipărit fusese întotdeauna un fetiș pentru Filip și, acum, pentru a deveni mai interesant, citea foarte silitor principalul ziar sportiv al vremii.